Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa Xoves de Marzo Primeiro Xoves de Marzo, con todos vosotros aquí en Radio Sanboino 89.4 da FM Galegos vais para todos vosotros, dúas oreñas de Radio en Galego E hoxe con visita especial é eh, moi importante O que temos que disculpar é a presencia do noso compañero Armando que outra vez sigue... Mm, mellorando, pero de, delicadinho eh, desechamos que pronto pronto se recupere. O que si sí é certo é que o que nos facemos é eh, adubiar todo, todo este noso programa con, bo, con un bocadiño de música. esta Nesta ocasión eh, eliximos as pezas que foron seleccionadas para ser votadas para o Arritmar de Galicia. Vamos a ver si escoitamos unha peciña e, mentras tanto, intentaremos conectar co primeiro convidado de Oxe, que se chama Manuel Suárez e que ten moito que ver co entroido de Augas Santas Vamos alá, música logo Esfolar os joelhos, achar que sabia voar Ignorar os conselhos que no fim nos iam salvar Ser abandonada, non ter onde arrumar o amor Não querer saber de nada e saber-te ao por menor Como é linda e caótica puta da vida, amor Vê lá bem a nossa sorte, vê lá bem o nosso azar Como é linda e caótica puta da vida, amor Viver a fintar a morte Hoje saímos para dançar, amor ah. Coração dar razão a quem nos avisou Um matezinho uma, uma Frida que nunca sorriu Ser traído, chorar, desatar os nós da garganta Quis esquecer e lembrar quando a saudade é tanta, tanta Como é linda e caótica a puta da vida, amor Velava e a nossa só Pois já temos a primeira a primeira noticia de convidado o convidado chamase Manuel Suárez e ten moito que ver, como dicíamos aí e eu comezo, co, co entroido de Aguas Santas unha recuperación que, que pon en valor o entroido tradicional das terras do sur de, de Cotobade precisamente, en Aguas Santas, non? moi boa tarde, Manuel hola, moi boa tarde, que tal? Manuel Suárez, que é un dos cabecillas ou encargados de que este traballo se leve adiante e que o fixeste des días atrás, non? Así é, bueno, o, o Entroido, eh, le ximos os días eh, sábado domingo, do ciclo do Entroido, por maior comodidade de, de nós, os propios oficiantes e da xente que nos quería ver, Pero bueno, traballo xa ven de, de, de todo o ano pasado Moito atrás, claro que sí E bueno, eh, eh, en, en realidade Ten moito que ver Moitas cousas que, que nos vas a explicar Pero hai unha un, Unha figura especial Que xa nos adiantou O noso correspondente Xoan Arco Bella, Que é Amomada, non? Ah, sí, Amomada eh, eh, Un nombre quizáis así máis, vamos a decir Técnico ou cultural eh, de, de moitos que se lle coñecía Que non deixa de ser O, o grupo de xente que vai eh, Vestida ou disfrazada non Sempre coa cara tapada a, a diferente quizás de outros entroidos Nos que aparecen incluso Oficiantes do propio entroido Figuras nas que non teñen por porqué Levar a cara a tapada na sí. nos así Entón nos escollemos momada por ser bueno, Un pouco a máis diferenciadora A que fai referencia a fraguas no ano, no ano 30 pero tamén a xente lle coñecía como os centróidos ou a comparsa ou a carnavalada. Hmm. Eh, pero bueno, si, sí, nos diferenciamos e, un pouco máis con ese termo. Ese termo te, ten moito que ver co, con unha forma específica de, de, de disfrazarse, que ten unha bueno, que vostidía a cara tapada blanca, non? Blanc. bueno, depende a figura, non, claro, a cara tapada to, todas as figuras, é dicir, as, as diferentes personajes que pueda haber eh, tienen que llevar rigurosamente a cara tapada es decir donde de, vamos a poner un ejemplo un limpiabotas que va representando oficio de limpiabotas hasta un oso lancero mm. que va a cabo pasando por los maragatos o vuelve ellos le van a cara tapada porque eh, es, es condición importante bueno que no se que no se nos recoñezan a medio de posible a cara cabeza admans <coughs> Sí. Bueno, que, que, que todo isto vai acompañado tamén de unha certa representación in te, in te, in teatral, non? Que ten eh, algo que ver tamén con, con unhas, unhas prédicas ou públicas eh, fórmulas de de de, de achegarse ás casas e eh, falar coa xente que participou ou que quere participar, non? Sí, así é. A ver, eh, no, no... No entroido, eh, para alguén que non é versado moito no entroido, pode parecer que é algo caótico, un, que un caos, que, no que vale todo. No? A veces dice moito dende, dende os organismos periodísticos de que, ah, no entroido vale todo e tal. Bueno, eh, o entroido suele ser decir que é un caos ordenado, é dicir, vale todo dentro de uns límites. Cada figura está moi ben eh, acotada representada e xoca un determinado papel hai cousas que pode facer e hai outras cousas que non pode facer se vengan certos, si ven certo, sí. un, un dos ritos principales, unha das cousas que se fa é, bueno, pois pues, meterse coa xente, sempre con respeto, non trasnar, entrar nas casas na propiedade, moverlle certas cousas, é un pouco levar ese caos deses días non? Pero, pero, pero valer non, non vale todo precisamente pero si, sí. cada, cada un representa como que en di Eh, o papel que lle toca, pois por exemplo, eso. os lanceros abren a comitiva esa momada, os que van a cabalo eh, anunciando entroidos, soplando unhas cornas mm. ou, ou cornos eh, ou os madamitos, por exemplo, e madamitas son os que bailan, eh, van de ganchillo todo rato e apenas falan coa xente Bueno, cada un ten, ten o seu rol como se suele decir. Eh, entón, en Augas Santas hai que mm, non solamente velo, sino tamén disfrutalo, porque en realidad eh, tamén tedes como digamos ca, casi unha especie de de, de pregón que é un sermón que, que ten moito que ver con, con esa nosa fórmula de, de traballar e de, de falar e de, de, de explica, eh, expoñernos os galegos que que, ten, que temos esa retranca extraordinaria que mm, dalle voltas as, as, as, as preciosas palabras, non? Sí, así é. <coughs> sí, é... bueno, os elementos que, que, que estamos nombrando, que estamos falando, non son sólo exclusivos do noso entroido, quero dicir, a, no. a nos enorgullece en nos falar do noso, e quizáis ten máis importancia algunhas cousas, como ben dixo o sermón, que todo o mundo co que falamos ahora de recuperación non lo nomeaba, pero está presente en outros entroidos. Mm. No caso do noso, pois pues no caso do noso, eh, era algo, como ben digo, que es que que recordaba todo o mundo con gran lecidia que daquel era o martes de Entroido que sempre nos decía a xente maior que viña xente, eh, que viñan persoas de, de de outros concellos e enchíase aquel o diante da porque fixémono no mesmo sitio que era fa 60 anos na casa que é Lión do Cruce, en frente da Alameda e enchíase. E bueno, eu penso que saíu bastante ben para ser esta esta primeira nova vez, no, a xente maior a acabar nos daba noraboa. Eh, para facelo un pouco así, casi con prisas e correndo, porque claro, había que facer eso e moitas outras cousas. E si sí, é un pouco o que diz, non? Eh, usar esa retranca, esa sátira, eses dobles sentidos, é intentar ser o máis útil posible para nomear as cousas que pasaron no pueblo, na parroquia, durante o ano, non? Eh, enterándose un pouco, eh, dicindo os nomes ou no, pero que a xente se entere de que, de que, de que saibas de que, de que e de quen estás falando, non? Sí, poñerlle eh, esa, eh, digamos, especie de risa especial con, con palabras que, que, que recollen cousas que sucederon no ano anterior e que teñen que ver cos veciños tamén. E a veces tamén a, a mesma política que, que, que se está tendo no, no, na propia vila ou na cidade, non? Sí, Sí, así é. A risa pensamos que, bueno, creemos que é un un componente esencial do entroido en general, non cando un parece que se ri de sí mismo, do, non só dos outros, é decir se ri de sí mismo, pois tamén tamén aprende a vivir mellor, non? Ou aquello que lle da medo, se te rís delo, pois parece que que vives mellor, non? E forma parte desa de catarse colectiva que ao final ten que darse no entroido para un pouco liberarse e soltar esa presión do ano, non? E poder reírse de ese veciño ou dicirlle as cousas que o mellor non lle dirías de normal, para un poco liberar esa tensión no pueblo Sí, no también tocamos un poco el tema los macrorólicos que nos tocan allí de preto con ah, es un par de coplas y tal sí sí y, y bueno para no intentaremos ser un poco más punzantes de picantes en ese sentido pero pero si sí tocamos algo Ri, un rito un rito que, que, que, que se volve realidade E un mito que, que se volve realidade Pois, non sei, poñendo en solfa Cousas que suceden na vida real eh, Que teñen moito que ver con algunhas veces reivindicacións que se poñen en marcha Como esa que distí con respecto a, a, aos eólicos Que, que aí perto tendes tamén, non? Porque coa tovade, ao mellor verase eh, eh, sementada de, de muños sí así tenemos bueno no, no no somos los únicos pero tenemos claro. por tanto un proyecto que está medio parado ahora pero pero si sí, tenemos esa esa amenaza arriba y, y bueno pues a ver si si pronto tengo solución para todos a ver Vale, y entonces eh, esa representación que fixestes despertisamente a semana, bueno, fin de semana tivo muitísimo éxito porque como acabas de decir, os maiores, la xente que, que xa ten uns anos, pois pues, mm, felicitaronbos e eh, en realidade a participación tamén foi alta, alta ¿verdad? Sí, a verdad... Eh... A verdad que, que estamos encantados coa resposta do, do, da aldea, da parroquia e da contorna en xeral Si ben é certo que por momentos podía ser que hubera máis gente incluso de fora que da propia aldea porque bueno uh -huh. siguen algúns reticentes no que, que non sabían moi ben de que iba o tema ou se si iba en serio ou como iba a ser ou bueno, é o primeiro ano, a ver que pasa pero pero a verdad que nos movimos moi ben eh, no último mes sobre todo publicitando en redes e en diferentes eventos acudimos a colegios e institutos dimos charlas online desde o penso que o movimos bastante ben. E si sí que foi un orgullo eh, escoitar e ver esas caras de lecidia e de e de e de ilusión da xente que o recordaba e que o vivira mm. e que nos e que nos disera que, que que era un orgullo volver a vivirlo e que non esperaban eh recordar esa xuventude deles, que que ontreido volver a Aguas Santas e eso foi, a verdade que o máis grande, eso non o paga nada. Claro, pois, pues, enhoraboa, eh, felicitacións e parabéns por o, por o traballo que le eh, eh, de ese... verdad que, eh, bueno, pois, pues, consecuencias seguro que ti, porque me acabas de decir que ti un pequeno atranco... Eh, eh, De saúde, pero o que si sí é certo é que tendes esa satisfacción personal e, e, e, que, que eu transmito ese parabén non solamente a ti, sino ao equipo, porque tú solo non, non, non levarías ante todo eso. Por certo, falanos dos do, do, do representatividades ou da representación mm, eh, explícita, como, por exemplo, as muradanas e, e as que dixetes antes as... A, a, Madamitos, os madamitos, os vellos, si, sí, si. Sí. Sí. Fálanos. Eh, un pouco si. Sí. Si, sí, a ver, persona que por personaje, por por por describir un pouco así eso, eso. os nos oficiantes, como que, como se suele decir, é eh, eh, sincero, no? É sí. eh, eh, bastante vivo en, en, en variedade e por empezar porque os por que abren esa esa mamada, non esa comitiva de xente, esses centróidos, eh, temos o lancero, sí. que foi o que o, a figura Que non é por riba de decir, non é máis importante nin tal Digáis eso, como é máis chamativa Por ir a cabalo Que non hai tantas, tantas na, non, non traído galegos, pero si sí que os hai eh, Escoximolo como Como, como mm, emblema ou figura Para o noso logotipo eh, O lancero, eso, como ben dicía Iba a cabalo e iba O maior engalanado posible Tanto cabalo como o cabaleiro Quero dicir eh, Iba o mellor vestido que se podía Daquela Eh, recorda a, a quizáis polos quintes das vestimentas a un cabaleiro afrancesado daqueles que quizáis eh, a xtina lembraba non de cando foi a conquista por aquel famoso cañón de Pau de Cotobade é un cabero de estilo, non cuhas carreteras e hicir unhas sombreras eh, eh, vistosas, un mantón cruzado unha chaqueta militar coas súas medallas co seu cuerdo militar non un pouco así logo un, un, un tricornio, tricorno, sí. como estilo de Warefield, pero similar, no que no que no que penduran tamén plumas, eh, alguna flor, Adornos. eh e multitud de cintas de cores e tamén nos brazos, cintas uh -huh. de cores. E uh -huh. logo os dos elementos diferenciais que son, a lanza que o que lla danome, lo que pendura a bandeira, cualquier bandeira, francamente. E sí, sí. un cornou corna que fai sonar Eh, diante da comitiva Anunciando as casas que van diante A xente que está esperando Que aí ven o entroio ¿no? Ese un pouco io o cabalo todo tipo de engalanamentos ¿no? claro. Mimosas sí, sí. eh Cascabeles eh, Mantas eh Calquer cousa Por así decirlo Tería cabida ¿no? Ese un pouco a figura de apertura Lancero Logo, si queremos falar Dun grupo Que serían uh -huh. Que si podes meter a dúas, tres figuras Que son os de bonito ¿no? Os de brancos Que non... Uh -huh tampouco, non van creando caos pero si fan cousas que serían os madamitos e madamitas, que son os que bailan son os que van tamén moi elegantes que na nosa zona, e non somos os únicos en Galicia, ian de negro ¿Ah? porque antes a xente, moita xente eh, casaba de negro era o aquí, aquí tratabase para deixar o claro xa para esta figura e todas tratábase de, de usar o que tiña unha casa que a que pôrse en contexto o que tiña unha casa na naqueles anos e que Eh, non había cartos, tampouco se iba a comprar Había que usar ou reutilizar, sin despois ah. o que tiñas na casa E o mellor traxe que tiñas na casa, moitas veces, era negro Porque casara a túa nai ou claro. a túa abuela con él Entón usaban ese traxe negro, de seda ou de raso e eh, para, para bailar, entón son os madamitos e madamitas Logo, nese sentido, estarían as bellas, que non son bellas Que son simplemente mulleres, bueno, máis ben novas pero que les gusta troblear, que tamén iban coa cara tapada, non se le ximos un tapete un tapete branco, e iban todas de branco, eh, tamén con lazos pendurados, pendurabanlle bueno, calquer cousa que tuvieras pola casa para decorar que era colorido, ou lazos facían con papel ou, ou incluso alguna, for, alguna flor viva, e iban con unha poliña de mimosa na man, non? Intentando, bueno, pues baterlle un pouco así a xente sacando a xente maior ao baile, uh -huh. etcétera Logo eh, tengo a parella moi interesante sempre dúas As muradanas. muradanas As Muradanas é, fai referencia ao nome A unha parte do traxe eh, Tradicional galego mm. Neste caso, a parte de, Perdón, neste, par, neste caso o, o traxe de la brega, porque sabemos que hai o traxe De gala non O traxe eh, de, de, de Dos días grandes non que a veces Incluso as formacións actuales van bailar E o traxe de la brega ou de faena Eles mm. iban co traxe de cotío De la brega, non? Entonces, con ese traxe O, o, o elemento diferenciador para que fora un treido era tapar a cara cun pano calquera que les tiveron ou cun velo de misa, a cousa en realidade ese non é non é tan tan tan importante, o que si é importante é os elementos que levan na man e como os usan. Un leva unha pandereta e outra leva un fuso e unha roca. Uh -huh. Decir, vai fiando lana brava en fio e o que fan coa xente é interactuar, falar votándolle esa boa aventura adivinándolle ese futuro, adivinándolle un amor secreto, bueno fazendo ese xogo coa xente a cambio de si poden, claro darlle pois unhas monedas para un troido etcétera, entonces é unha figura que aí ves reminiscencias como noutros entroidos de, de, de figuras mitolóxicas que lembra a esas fiandeiras que xa se falan na mitoloxía grega, na romana ¿no? entónse é aí un pozo certamente eh, eh, ancestral, por así decirlo Este. E logo teríamos vellos e que son figuras xa, nos que diríamos, de feo, vamos a decílos así un pouco, que eh, os vellos, por exemplo, van con colchas, colchas vistosas que tiñan pola casa, fan un traje, non? fan un, un, un pantalón, unha un, camiseta, por así decilo, unha parte de arriba, e van eh, cunha corda, na cabeza levan un sombreiro con cuns bimbios recubertos de papéis, e na cara unha pele de coello a pel de coello que ás veces se lle pon eh, crins de cabalo para facer uns bigotes unhas barbas e entonces vanse metendo coa xente eh, eh, agarrando os coesa corda eh, entrando, son os que entran nas casas, moven as potas eh, moven as cousas quitan a roupa do tendedero, etc e os maragatos é eh, prácticamente eh, ao mesmo comportamento eh, quizáis diferencia na estética na que van cun sombreiro trapezoidal, ou perdón, cónico como sí. hai en motos outros centroidos tamén con as cintas de cores e con roupas bellas dadas a volta. Uhum. E a máscara, neste caso, estaría feita de, de coiro ou recuberta con peles de animais. E, por último, que daríanos os oficios. Sí. E os oficios son eh, pues, o que falamos un pouco antes. Eh? Recoller calquer oficio que hubiera na época, uhum. incluso actual, poderia chegar a ser, e caricaturizarlo. Es decir, esos oficios interactuarían coa xente eh, facendo pues, diferentes bromas correspondentes ao oficio, por exemplo, un médico pois vai auscultando a xente, dicindo sí, que, sí. que ten un soplos no corazón, ou que lléase unha medicina, e facendo un pouco caricatura de ese propio oficio. Fantástico. Entonces que, que un pouco, oh, no sé casi sea, pues... teatral, por así decirlo e a verdade que é sí. eh, eh, tamén sí. un, un, un acto tamén especial que, eh, que, ten, que, que porque te, te, tendes muitísimo interese precisamente por sementar cousas para que eso quede que quede na memoria colectividade, eh, a Corrida do Galo, non? Ah. Sí, sí, sí. A Corrida do Galo así como hai, no, hai no, moitos moito entrodes claro sí, sí, sí. sí, nos, nos recollémolo eh, tanto fala Frago no seu texto ano 30 como ampliamos información cos, cos informantes e nos quisemos adaptálo polo menos este primeiro ano creo que funcionou ben e seguir así eh, claro, como a Corrida do Galo era eh, coller un galo vivo atrapalo e colgalo e matalo a paus e eso, no, lógicamente, non se vai facer xanon, xanon. pois... Eh, Claro darlle unha volta e enfoca un pouco eh, de cara a, a rapaceada, non as nativos sí. que, vi, que viñeran que viñeron e facelos un pouco máis partícipes, non Ajá. que se intentan tamén protagonistas por un momento. En o que fixemos foi pois, bueno, un de nós eh, disfrazause de galo non e e aí mesturamos un pouco dúas cousas tamén, porque eh, Frago fai referencia, queto sí que nondo dixa xente. ostos chichotos que eran unhas xeingas feitas de cana coas que se tiraba agua sí que se usaban os días de carnaval para mollar a xente que en vestida despois da misa. Uh -huh. Noutros laos, hai non se moitos sitios, queñices con outros nombres. Sí. Entón, nos introducímolos nesa, nesa corrida do Galo para que eh, eh, os rapaces mollaran o Galo e tiraran cinza e foran detrás de él. Entón, despois duns minutos así, non, ese xogo de perseguilo, tiralo, mollalo, pois o que fixemos foi, eh, colgamos un par de piñatas de Galo e cosollos vendados os rapaces tirian, tiñan que intentar rompela, non, para coller pois o típico unhas chucherías non, ali. Entonces eu penso que eu personalmente foi do, das cousas que máis me gustou, non, un pouco ver os rapaces alí eh, Sentíndose protagonistas, non, e, e, e disfrutando. Vale. E adaptámos un pouco así. Pois, agradecerche moitísimo esta descripción e este traballo tan extraordinario que, que lhes faz conhecer a, a todos os galegos do Mediterráneo e que nos, pois, facemos no seco dele e que, bueno, supemos da, do vosso traballo incesante e que desexamos que siga destendo moito éxito e que o ano que ven poloades a ter non somente os veciños sino tamén veci... outros mm, da, da, das aldeas mm, cercanas que acompañe, que vos acompañen e que Cotobade coto se vexe cheio de de de troula de feira e de festa en Troeideira. Si sí, si sí, si sí, me permite sí, eh, eh, tamén quería agradecer eso a, a, aos que formamos a asociación, non a miña moza Alicia que, que foi unha das que deu paso adiante para que formáramos todo legalmente, nos tomáramos todo máis en serio, a Pedro, a Iago, A todos que o fixeron posible, e sobre todo tamén a, a, a Rafa e a súa empresa, a Rafa e a Pili, que foron os que nos ajudaron esta recuperación, non? Pois... Pues... Eles foron... Son parte importante tamén de isto. Pois, eso. Eh, parabéns tamén, entonces, a eles. De verdad, unha aperta moi grande. e eh, Moitísimas grazas por a túa participación, Manuel. Eh, síguete cuidando, Nada. que compre recuperarse todo ao máximo posible. Venha. Sí, ainda sigo algo mal, pero sí. Eh, que, bueno, que todos os males sean esos. Veña, vale. que bueno, todo no, quede en eso. Eh. Moitísimas grazas e eh, hasta outro momento, Manuel. Ah, Aqui estamos, unha aperta, Una aperta Despedimos a Manuel con música e De seguida saudamos a nosa Contertulia de hoxe, veña Sonido de tradición Sonidos de pasión y gloria Sonido de arte Pero todos son sonidos de Andalucía Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2 El mundo de Andalucía desde la casa nuestra Con David García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 Més de 40 años amb tú. Galegos Novax, con Armando Fernández y Julio Cougil.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 Aqui o teu porto de abrigo, teu cantar non ter a abrolla en cravos e rosas nas gorxas da nosa terra. Cal... Baixamos a música de Uxía, que está dedicada precisamente a, a Afonso, pero para recibir o seguinte convidado, que é nada máis e nada menos que Manuel Rivero Pérez, A pesa, ademais de moitísimas um, um, cousas que él representa O que si é certo é que é un grande investigador E danos a coñecer últimamente Porque o vemos nas redes e tamén o vemos nas publicacións Cousas relacionadas con unha tal Lola arribe do Pico Unha persoa que paga a pena eh, saber algo dela e eh, que aproveitamos precisamente para falar con ele e que nos eh, adiante e eh, que nos diga cousas desa de investigación que está a facer. Moi boas tardes, Manuel. Boa tarde, Cuxil. Boa tarde, benvido, moitísimas gracias por, ate a, a, por atender a súa chamada e felicitacións por ese traballo extraordinario de Lola arribe Dolores, non? Como, como dixi, pero Lola arribe do, do Pico, non? Lola, pois pues, eh, foi unha gran muller eh, o que lle pasa a tantas mulleres pois pues, non sei o motivo non me gustaría saber o porqué sí. pero seguimos tendo moitas mulleres silenciadas hum sí. Y a velas, a ilas, como digna a nosa terra. Ou claro. botando unho a por exemplo, os anos que dan da ciencia, deben levar eh, dazoito, dazo nove, dazo nove persoas premiadas, mm. das quais, dazo sete, son homes e dúas son mulleres. Mm -hmm. E non temos moitas e moi boas científicas e loitadoras, éticas, íntegras, formadas una vela é a científicas de Aurora San Pedro Que eu ben pensei Que lle deran este ano na edociencia Pois non pudo ser ja. Pero está aí, eh, está aí Aurora foi tan grande quizá está maior científica Segundamente do século XX uh -huh. A nivel do occidente E eh. uh -huh. entonces agora temos a Lola Lola eu tamén tuve Aurora solamente a vim unha vez uh -huh. Pero con Lola tuve a sorte A fortuna de ter muitísima relación Relación de disfrutar da súa sabiduría, do seu saber estar eh, do íntera que foi esta esta gran muller ética, comprometida. E eh abarcou pois os campos da política, eh na mm. eh nos anos 77 presentouse polo Partido Socialista de Galicia eh iba número 4 nas listas, obtiveron un excelente resultado, a pesar de que o de socialista pois eh, levaba a confusión do elector porque había 4 partidos que levaban a, o calificativo de socialista Ajá. en la 82 pois foi en coalición co bloque ah. o partido socialista de Alicia e eh, ocupou un número 7 e eh, foi se diluindo un pouco pero a esa ese ese impacto que produciu no tempo que estuvo na política foi moi forte mm. Lola foi unha das mulleres que axudou a romper o que ese soporte. Eso que impedía pola parte de baixo, non ser a mollez, unha vez que foi entrando, rompeu o teito de cristal para ir eh, engrandecéndose. Mm. E eh, a lingua. Eh. De... Houve tamén un efecto contagio de que os demais partidos tamén utilizaron a lingua galera. Mm -hmm. de outro ámbito que foi moi importante a labor de Lola, lo era unha persona creente, unha persona con unha gran conviciós e ela participou no Concilio de Aleo e a entrada do Aleo na litúrxia da Igrexa en certa medida debe ser principalmente a ela e ao profesor Martínio Montero e a unhas personas máis el foi que deu ese gran impulso o que normalizou a litúrxia uh -huh. en galego que dái outras personas, por suposto, pero claro. la, como muller pues, foi a máis importante. Claro. E tamén volveu a sortir ese efecto contagio, eh, da igrexa pasou outros ámbitos, o galeo empezou-se a sentir como algo normal. Eh, eh, aproveitando que mm, pasado mañá mm, celebrem so, o día da muller traballadora, eh, eh, o día internacional da dona, pois o que sí é certo é que nos... Pois, temos a coincidencia de falar contigo que te estás reivindicando a, a figura dunha muller extraordinaria, unha muller que tuvo actividade política e tuvo actividade escrita tamén, de, de, lingüística lingüística, e, e bueno, pois a, o que si é certo é que gracias a tua investigación bueno, eu, eu teo contacto que te veste con ela, pero que, seguro que mm, remexendo papeles non como din, mm -hmm. como se sole decir rata de biblioteca, pois estás buscando e dando a coñecer cousas importantes dunha muller que, que hai que poñer en valor Si, sí, Lola lo merecio, vamos, Lola foi moi grande tamén Eh, temos, o sea, eh, Lola, desconhecíamos a faceta de poeta de Lola. Sí. E cando eu pude eh, visualizar, estudiar, gracias ao seu sobrinho Rafael, eh, le mesmo era en sopesa. pasou como cando descubrín a poesía de Erradacal. Eu coñecía a Erradacal como gran conferenciante, como sí. gran escritor, sí. pero desconhecía a súa poesía. E cando descubro a poesía de Erradacal, pois pues, dou conta de que estamos, algo maravilloso, por claro. Lola igual. Mm. ¿Qué pasa acá? Poesía de Lola, es una poesía triste, es una poesía íntima, es una poesía desnuda, es una poesía porque publicamos un libro das poesías inéditas de Lola, gracias a Alicia Digital y a Fundación Eseria, está en internet, ya está a disposición de todos. Yo no quise transcribir los poemas de Lola porque Lola también escribía muy bien, mm. pero tenía una caligrafía que um, ouro, vamos. Entonces están en original, están sí, sí. escaneados y en original. Es que escribía no papel según na me dixo segundo sí. coñecer nunha nunha cafetería, non? Nunha cafetería escribía na cafetería Avenida e as 150 pico poemas que escribimos escribiamos en en holandesas en cuartillas, pero hai outros nos sabría decir 60, 70 poemas que ela escribía nos sobres do té. Eso eso té, eso que diría. E cousa <risas> curiosa, non? Mentre estaba tomando té, parte de destes teramos eh, eh... que íbamos a sacar eh na próxima, de venena, sacaremos tamén. Despois publicaremos un libro cos artigos que están saíndo en Galicia Digital, que personas que conviviron con Lola, que mm. eh, Tuveron a sorte, pois o caso de Martiño Montero, que viviu todo o concilio para toda a súa, a súa vida en Cerrol con Lola, uh -huh. e, e, saquen varias personas, Ciro, toda esta xente que conviviu con ela, pois aporta o seu conhecimento. E iso vamos a agrupar nun texto, e ademais de publicálo en digital, tamén o sacaremos en papel. Ajá, As un... poesías inéditas Lola, Lola tuvo o sofrimento da morte dos seus irmãos. Así. Ah, a primeira sí. candeu unha nena, na casa unha nena, por morrego a súa irmá, que era unha vención de Deus, e sofreu moito, claro, como unha nena que falta a súa irmá tan querida, e foi pero 40 épico anos despois por segundo seus irmãos, penúltimo, que ela cuidou moito de formalo, de estudalo, capitán na marina mercante estaba, por pois ser unha persona moi destacada, moi brillante. E tamén morreu a raíz dun accidente pois se complicou e morreu foi unha morte que la sí, non asumiu de todo porque cando me falaba de seu irmão e agora cando lemos as suas poesías que todos podemos ler están en internet eh, uh -huh. as poesías inéditas de María Dardores Arriba do Pico eh, vese ese sofrimento tan tan intenso uh -huh. e as dos sobres de té indanón Arlín Porque Lola deixou encarado o seu sobrinho, que esas quer destruirán. <ríe> e pareceme como, non sei, como profanar algo que estaba aí, pero outro día reflexionando, vamos a ver, Lola os últimos anos da súa vida eh, bueno, ainda durou nove anos ou así pois eh, o que foi o seu estado de saúde o seu estado de saúde e a edade, tuvo que irse a unha residencia da terceira edade. Uhum. E entón estuvo tres meses seleccionando todo seu arquivo o que destruía porque Ajá. iba a una habitación compartida seguro to qué significa eso y esos poemas no nos destruyó o cual como hoy dicen a a sus sobrinos se le ve partir que se destruía o destruía mm. con tantos outros documentos por otros meses destruyó yo penso que para él son que de decidir y me doy eh si sí, no sí. dicho eso que pero creo que se debe conocer esa poesía porque é unha gran poeta claro. en armonía en mm. el todo en México en todo é única, mm. única, única. Te apostemos pues, poemas, mais poemas dela que deixou que xa luns chorbou publicando uns artigos de Galicia Digital, pero eu eu eh, cando outro día falando con cunha rapaza diz, "Ai, eu podo, co podo, eh, me quería ler libro un poema", dizan, "Por pois, mi ese que ten que dir Lola, eu Ay, señor poeta, ay, mm. se hubiera cantar, es que parece que estás recitando a Rosalía. Una, una belleza impresionante, ¿no? Eh, bueno, y así con todo esta mujer, pues eso, tan tan austera, tan ética, tan eh, nos demuestra como aprovechaba sobres de papel dos, dos <risa> para escribir sus <risa> sus poemas. Sí, sí. Tiene su vida triste, eh bueno, pero él al se fue y reposa. Y ahora está en Pamplona, estos días. Asturias. Vale. Porque Lola eh era profesora de francés, que mm. o francés o aprendeu no aquí en a fronteira, do outro lado da fronteira, no país vasco francés, eh já teño localizado o sitio donde viviu, o instituto donde foi porque aí chegou con 3853, bueno, Cantorban, 14 e tantos niños, ¿verdad? E onde la ondela se formou. E entonces estaba claro, por un falun, un dominio francés. Estou a procura dun, dunha persona que me axude E o meu fillo é eh, investigador É eh, profesor universitario E eh, ten moita relación tamén con a Universidade de Pó E ah. ele, nesa zona, diz Xa sei, xa teño ali, eh, vamos ir ali E me estou fazendo ilusión De ir ali, de investigar e traer Esa documentación académica de Lola para incorporar nos seus estudos que leva facendo. Perfecto, perfecto, sempre estás eh, eh, debullando e eh, eh, traballando cousas, facendo, descubrindo cousas importantes para toda. Se tenos, a verdade é que para nós ser un placer unha honra ter eh, a túa participación de hoxe, pois eh, además o, o non sei celebrando tamén o día o día da dona por adiantado, pero celebrando, posto que temos poñemos en valor ese, esa grande muller que Que naceu en Ferrol, non? Eh, tamén en faleceu ferrol, en Ferrol faleceu, faleceu en Ferrol, sí uh -huh. Lola, eh, Lola foi profesora de francés No coleixón o Tirso uh -huh. en as, Nas outras, nas nas outras Na compañía de María uh -huh. E despois era unha experta O sea, daba clases de, de galeo Porque la, era unha auténtica autodidacta eh? uh -huh. Era unha pronunciación que tiña En galeo, en galeo Era unha experta era la corriente reintegracionista la que somos tantas otras personas porque bueno entendemos que o futuro do baleo pues ten que um, ter esa escrita científica y ¿eh? uh -huh. entonces ela era admiradora de don Ricardo Carballo Calen eh suita sí, sí, correspondencia sí. dela con don Ricardo es una maravilla y sí. ao falecer don Ricardo siguió escribindo Casuadora hacía uh -huh. las parte una muy alpre, muy preocupada muy muy sobria pero al mismo tiempo muy elegante muy mm, transmitía transmitía credibilidad transmitía seguridad o sea eran un... Ana López. Sí, sí, sí. Era... claro, claro. Bueno, eh, precisamente ti falabas do, do, do galego e eh, que ele tivo unha participación moi activa no Concello Pastoral de Galicia, aan aquelas épocas, non sei se su... Ela los... foi foi alma, ata unha muller, en parte moi uh -huh. eh, segura Como o Arauxo, me parece que estivo moito que, que ver nesse aspecto. Oirmao. Oirmao. Cono cin Cambuche e Ferrón, eh Tuve moita relación, porque son esas coincidencias da vida. Eu pon uh -huh. vivir a residencia, tiño un amigo que tiño un tío sacerdote, entonces nos acolleron, a, eh, eu aprovei mi oposición e nos acolleron ali. E estaba de bispo, eh, monseñor Araújo. Monseñor, sí, monseñor sí, Ruxo, sí. E o xoé veciño noso. Ajá. noso. E o E o xoé veciño noso. E o xoé veciño noso. E o xoé veciño noso. E o xoé veciño noso uma bendición. Sí. E o seu irmão era o que estaba aí eh esa área de do que era a lingüística para Sí, sí, sí. Eu eu de falar con el unha vez, él en Santiago de Compostela, que bueno, unha pequena reunión que tivemos a nivel lingüístico e él dicía, eh, eu teño que eu son discípulo de Sarmiento, eh, Sarmiento dicía que o povo hai que lle falar no seu idioma. Y e... E ele el el reivindicaba eso o, o povo ten que saber Que a Igrexa eh, Está concienciada para falar o, o, o galego Pero pero non Que coido que a, igle, a, igle, a Igrexa En aquel momento non sentía claro. Ese sentir que el tiña Si, sí, pero aí estuvo Aí estuvo a parte Neste congreso, neste concilio Que foi do A ver, os sea, anos Tenho os edadim marcados eh 4, 3 ou 4 anos ha ido a participación de Lola de Martino de de, de de esa gente, mm. un, o sea, que se votou, eh, mm -hmm. por mayoría, eh, de incorporar unha lei a Litursia. Claro, claro, claro. e eso o que significou eso, mm -hmm. eh? Programas de radio, publicacións, entrevistas, todo. Viuse, deu deuse serán de verlo como algo natural, como algo que, que, que está aí, que nos, que queremos. Oh, tenemos que agradecerle moltísima esa labor de Lola. Lola foi unha excelente escritora de libros de texto para para, bueno, para programas infantiles. Ves, publicou tres libros tres mm. esos libros non solamente ao impacto visual Porque están ca caligrafía de Lola mm. Que é a mesma caligrafía que podemos ver nos poemas yes. a claro. Uimau, e netos Publicados ao seu irmão e memoria está claro, é parte sí. moi coherente moi relacionado Moi fácil de seguir mm -hmm. eh, Pero claro, despues cambiaron as normas Porque ela escribía cos mínimos nes acordos lingüísticos que houve Que aí estuvo Don Ricardo e despois os cambear. Entonces ela era unha muller escrita, moi moi reta, dice, este é a normativa que se debe de seguir. Se eu podo publicar, pois pues non publico", eh, sí, sí, e aí está. Si tamos era sí. moi boa conferenciante, antes cando te encontras, un conferenciante é como un actor ou unha de teatro. Uh -huh. Que é o escenario. Lola miundiña, que como unha muller fácil, e eh, cando se puña a falar, pinchia. Pinchia crea unha atmósfera un contagio eh, que era a xente, como digo eu, sempre quedaba con ganas de saber máis. Claro. Pois, eh, para nós eh, foi un placer e unha honra esterte aquí estes minutinhos para dar a coñecer a, a obra de esa grande muller, que poden velo precisamente en internet, ademais no álbum de Galicia, non? O, o álbum da Cultura. de Galicia está a entrada, que fixen eu, mira, tamén estou moi agradecido o Consello Galego da Cultura. Eso, o Consello da Cultura Galego. Nada para o álbum Galicia, pero onde está, bueno, aí tamén deve ter onde está, e en, no enlace está de Galicia Digital, na biblioteca de Galicia e aí está tamén e, o colectivo Egeria, Egeria, mm. que, eh, que publica moi ben. aparte está maquetado Antón, Antón Xiz, eh, sí, e... Eh, fixo unha maquetación e unha presentación Muy eh, que porque para sacar o so horro. E agora tamén estamos de hora boa, porque estes días hai o terceiro libro da Aurora. O vale. eh, Premio Orbitere de Honro da Científica nos vícteres de honra 2024 la científica Aurora San Pedro e se publica un papel estor días que xa xa faremos xa muy un exemplo Pois, te acando a punto, punto como veña xa estaremos outra vez en contacto contigo. Agradecerche moitísimo a colaboración e participación de hoxe e, eh, bueno, un novamente parabéns, moitísimas gracias por estar aquí con nosotros e, eh, eh, hasta outro momento, Manuel, non te incomodamos máis, un aperto no, moi grande Non incomodamos nada, nada. Eh, gran agradecimiento eh para min, que me chamé desde que demos a conocer estas grandes mulleres que están aí entre escritidas e silenciadas, ou as dúas cosas saben grandes, grandes mulleres galegas. Grandes mulleres galegas, veña. Unha aperta grande, pues, Manuel. Até logo. Sí. logo. Chao, chao. É que as minhas soluções não se criam sem promo mas se nada disto andar eu vou ter de me esforçar para trazer a voz do fundo o que eu digo só se faz se eu não faço não me traz tudo aquilo que eu procuro e a música que nesta ocasión é unha eleixida para arritmar no 2025 para celebrar e darlle a benvida a nosa grande amiga e colaboradora esporádica, pero colaboradora Amparo Centeno. Moi boa tarde, benvida moitísima graça por estar aquí conmigo Amparo. Hola, boa tarde, Xolio gracias por invitarme e boa tardes a todas e a todos Ben, o que tibes a facer ou que queremos que ti nos axudes a comunicar a todos os nosos entes ten algo que ver co Día Internacional da Dona que se celebra en, en Cornellá durante todo o mes que non é un día solo, non? Sí. Comezou a principios de mes, casi o día 4 o día por aí pero ten unha morea de actividades, non? Si, sí, hai un montón de actividades todas as entidades, bibliotecas eh, como foi tamén a Radio de Cornellá oante Pois, fain eh, un gato hai días que o mellor hai cinco cuatro no non mismo día non pode acudir a todos non Carai. pero eu vou a nombrar máis ou menos os que nos que máis vou a estar é nos que vou a participar está ben, está ben Mira, bueno, por exemplo, a, a, a, xa que estás dicindo que vas a participar, por exemplo o día 8 é o día grande, por así decirlo o día, ¿no? o día 8 é o día internacional de la dona traballadora mm. eh, na plaza da iglesia no ayuntamiento de Cornellá el ILE era así un manifiesto moi ben, moi ben eh, despois hai un, un concierto tamén e eh, despois dei pois pasamos este é moi importante por favor ah, que a caxenta acuda ah, O manifesto claro, O manifiesto claro, claro, claro. por favor que a xente veña que é importantísimo sobre todo para as mulleres, pero tamén invitamos a todos os homens Óme, claro, que estén claro. tamén aí apoiando. Claro, claro. ¿Vale? Fantástico, ademais é importantísimo porque o día o, o día 8 é o que o, o, o día máis importante nesa celebración. Pero tamén hai moitísimos máis actos durante sí, mira, todo o día, verdad? Wow, hai, hai un montón. Eh, temos o día 15 tamén, eh, atrobada por la Igualdad, mm. eh, na Plaza da Dona, que isto fai o Partido Socialista de Cornella. E, entonces tamén hai un Bermú, ah. e, tamén se me invita a, to, a todas as persoas, donas e homes a, a, a ir ali o ato este do, do PSC de Cornella. Uh -huh. vale? E despois dai, vou me ir a Rosalía de Castro, que é a Asociación Gallega, que okay. todos queremos, claro, que okay. é moi importante, que fai o 29... Eh, de marzo, que é sábado Ás dazanove horas eh, mm. Fais elín Rosalía Castro A muller na música e na vida eh, A conferencia no, Cada Clara fariña Castro Ah, sí, Esa sí. é unha, unha, unha moza que pertence A, a espandereterios de Verducido Sí, sí, sí, sí, sí eu coñe xa fixemos unha entrevista a esa moza, pero volveremos a falar con ela para que nos fale, que nos diga que, de que vai a, a súa conferencia Claro que sí, sí, sí, sí. importante É eh, porque... moi importante. Eh... E tamén pedirei, igualmente, como pido siempre, igual homes como mulleres, pues, a acudir aos actos que son moi importantes. Claro sí. E tamén aprendemos moito. destas destas de mulleres ou homes que dan as conferencias tamén é moi importante uh -huh. que bueno, aprendemos. Eh... Nesa eh, conferencia ou ese acto que fai a Asociación Rosalía de Castro de Cornellá Ten moitísimo aliciente porque non somente esa conferencia Sino que despois vosotras, as mulleres, ya, a, os pais do, do, dos alumnos E eh, os propios socios participan nese pica-pica ou pisco-labis Que se celebra despois ao final, non? Si, sí, a ver, cada, cada, cada ano fai eso, Cada ¿fai ano O a muller igual mulleres como homes, que mo, home, eu cono un que fai un un buenísimos, que por mim me encanta, que lle digo sempre que me traiga frescheos eh, de Castelao. No? Sí, sí, sí, pero sí, sí. sin sí, sí. sangre. Claro que si, sí, sí, sí, sí. bueno, eh, bueno. eh, están buenísimas, o Castelao fai un uh, per, un buenísimo. Pero que hai que hai varios produtos sí, eh, eh... bueno, si, sí. a ver, todas eh, todos levamos Algúnha cousa, ou levamos a ou levamos unha tortilla, un bizcocho... Uh -huh. eh, cada un leva o que buenamente pode. Uh -huh. eh? entonces pois, pues, estáis todos e todas invitadas a, a vir este acto, que son cousas que fanar muller e os homens conjuntamente, eh, eh, está moi ben, pasámoslo moi ben, aprendemos moitas cousas... E merendamos. E despois disfrutamos entre todos. Muito, decir, el, a verdade é que esa participación familiar e social que, que se fai despois da, da conferencia, importantísima. Tamén sí, sí. hai alguna cousa máis? É, é, é decir dicir, pasamos do día 8, o día 15, do 15, o 29, bueno, sí, e ainda hai moitas cousas máis. ¿no? Hai moitas porque non terminarían no pouco tempo que nos queda, porque son moitas entidades en Cornella e eh, eh, todas todas colaboran en facer algún acto do, eh, do merda dona. Xa uh -huh. non dicimos o día, xa é un mes. Un mes porque claro, se fan claro, claro. moitas cousas todos estos días. Uh -huh. Bueno, tiño que dicir tamén que esto é unha outra entidade, aparte de estar por Rosalía, ser socia de Rosalía, esto nunha asociación de mulleres. Ajá. Con ella por las donas. Aí está. Entonces... Que tamén colaboran coa co asociación, non? Sí, sí, sí, sí, ah, sí, sí, sí moito. Sí. Entonces, pois... Pues, como xa no mes de marzo non había sitios por non pisarnos uns a outros, <risa> pois, o día 4 de abril, no Auditorio de San Ildefonso, un grupo de 10 mulleres de Ida Asociación cun profesor, fain unha obra de teatro. <risa> a obra chamase Empanadillas de Carne. Carai! Entón, isto eh, é o día 4, ardaz a 8 horas, Despois é verdad que teremos tamén un piscolavi. Hombre. Ah. Eh, tamén vos invito a todas as persoas que podáis, igual homes como mulleres, mulleres como homes a ver estos atos que están moi ben. que Aprendemos tamén de, de todos e eh, de todas. Uh -huh. E é interesante que... Se non se pode todos os días que é verdade que non podemos estar en todos os sitios á vez, pero al wishy si podemos estaremos. É disfrutar desa de, de, de participación social e, e colaborativa. E eh, ademais, se si, se si, se si, inda encima convidades a un pisco lavis, é verdade que eh, si sí, Xulio, a parte o traballo que se leva, porque mesmo tú eh, terás que reconocerme ahora vetome contigo un poqui. <risa> teás que reconocerme que tú tamén eh, estar nunha obra de teatro También, tamén o traballo tamén. que eso leva. Eh, esas son mulleres mayores <risa> que te digo a verdad que son, non sei como ten esa memoria como esa capacidaddá eh, de poder facer eh, eh, esa obra de teatro yo que nos rimos con esas mulleres que é muy pogue. Claro. Claro, claro. Eh, Nos reímos interpre... un montón con todas esas mulleres. Aficionados, eh? pero que, que lle gusta precisamente a interpretación, sí, é sí. o que fan, é eh, divertirse, pasalo ben, non? É sí, sí, sí, importantísimo, sí. que o, o, o máis importante que hai, é eh, a participación e a colaboración de, toda, de todas as persoas que, que, que están inmiscuidas in nese asunto de, de que a muller teña un, un valor dar a coñecer esas cousas interesantísimas que... Onde que... vai a ser esa, esa obra? Isto é no Auditorio de San Ildefonso, el Incorne ya... Ah, que eh... no fizemos nosa mesma obra, non? Si, sí, as ah. das auditoras. Uh, uh, uh. Entón, pois, pues, o que dicimos un pouquiño antes, eh, temos entradas, non se paga nada, ah, eh, porque si... Sí, Eh, gratuito porque si cada un xa vai ao seu asiento eh, eh, organizámonos moito mellor así dando as entradas eh, eh, cada un xa sabe o número do asiento que leve, donde pode ir sentado eh, non hai tanto follón presentando pues, as personas Des, bueno, despois podemos eh, eh, participar e colaborar máis con respecto a todas as cousas a dona e a empresa, me parece que había tamén sí. a muller, bueno, cousas interesantísimas que podemos... Eh, comentar tamén, pero había unha cousa que ti estabas en que tiñas moita en kedanza en dar a coñecer e moi importante que mañán concretamente ten moito que ver con respecto a, a, a, a, a, a desaparicións, non? O, sí. O, sí, o... é o día das persoas desaparecidas. Eso, eso, eso. O, o, o, o día 9, é o día 9 o día nove, o sea, domingo. pasado mañán, pero... O día 9 de marzo a Ardoce, eh, normalmente sempre se facía pola tarde, este ano cambiouse pa, pa pola mañá, entón, o día 9 de marzo a Ardoce, eh, realizase o acto, en recuerdo, a, a Cristina Bergua mm. e a, to, a todos os desaparecidos sin causa aparente. O lugar é na calle Miranda frente ao número 23. Mm. Eh, son 28 anos sin Cristina Bergua. pois pues, tamén agradecería en nombre de seus pais que, que os conozco que os quero, uh -huh. que é moi importante tamén que os acompañemos el, ese, eh, o día 9 ás 12 da mañá eh, na calle Miranda frente ao número 23 moitas gracias Vale, pois é un, unha lembranza e unha reivindicación importantísima, non? Que, que ten moito que ver coas persoas desaparecidas e que, bueno, co quando menos ese, ese domingo que se recoñeza esa reivindicación importantísima con respecto a unha moza que xa leva bastante tempo desaparecida, moito, moito tempo, moito tamén. Bueno, que se parece si poñemos un bocadinho máis de música? A Muy ben Sonos o técnico, ponos algo de música e eh, Continuamos despois vol Dándole voltas outra vez a este Traballo de uh, actos Del Día Internacional de la Dona Traballadora a Cornellá 2025. Sí. Si ¿Sí? Radio Sambor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 El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 de la nit i dissabtes de 3 a 4 de la tarda, el jazz esdevindrá protagonista exclusiu. Jazz Setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí. 40 anos am Galegos no baix ja fos... despido já foste mais que uma tentação já foste mais que um segredo ao ouvido já foste mais sangue cai devagar De feridas feitas por amar Em paixões desavingas Que nos fazem chorar Eu já nem sei Se vale a pena. Eu já nem sei Ela tá enamorada, blúcia no preto Eu sou sofrida, tu nunca aprendi no principio Essa é a única verdade que cerca o meu centro Tu pediste pra vir ao fim Depois tu faz da minha miopia Juntando-me na minha sina Vitamina para minha melodia Entregação já não é erudida Só deu a manta Até o meu fórum mas me suplica Abri as fitas Para que o A vida toda nas cordas Dessa guitarra que eu perdi Ai, Fim desse percepício É que diz eu vou para o okay. cair Mas só tenho de saber O que é que depois de infinito Eu não vou esperar por ti Não posso esperar por ti Continuamos, continuamos o, o programa e agora pois vamos a facer un bocadiño máis de mm, información con respecto aos eh, mm, os actos do Día Internacional da Dona Traballadora en Cornellà para o 2025. Te comentábamos me eh, Amparo que onte concretamente hubo una actuación muy interesante, muy muy bonita, muy feiticeira que que llevaba por título Todas tuvimos una Nancy y tú también, un programa de radio en directo que se hizo a, a cargo de Ana Catalá Cala Tayud e eh, Ángels Vivancos, dúas donas periodistas que falaron da vida das donas eh, desde a mirada mais boomer, como decín, presentaron ah, o traballo a directora da Radio Cornellar, Mireia Navarro, eh, a directora Que, que, que bueno, pois pues foi organizada precisamente pola radio e eh, polo concello de de Cornellá. Parece ser que estiveron moi tiveron unha moitísima, moitísima asistencia. Estaba o auditorio cheo. Si, si, E e entonces dicen que esta gravouse esa intervención e esa grabación vaise a publicar o luns, no na, o lunes á da noite. Árde na, na radio concretamente, non? é sí. unha a, tú facío un traballo que se fixo precisamente onte. Tamén houbo o Banco de Reivindicativo crea Acción FEMDEL del de Lila a Nostra Coló eh, exili e deportación a maternidade d'Elna eh, donas que eh, imaginen mons é eh, decir que mm, non, non se fan somente unha sola actividade, senón que é eh, un, un mes completo non? O, precisamente hoxe teñen o Día das Donas o cine, Cineforum document, un, un documental tamén, e o día o sábado, é eh, dicir, mañán Pois, como dicíamos antes... Na maña e o sábado é o día 8, o pasado maña, pa... oi jueves. E, sí, sí, os, e o sábado temos ó, a celebración festiva máis importante que comeza co acto conmemorativo, como dixemos antes, a, a lectura do manifesto, alí do concello, non? na, na, sí, sí, na aquela, plaza iglesial. Diante da iglesia. Despois, baile sardanas lógicamente dedicada a dúas compositores a cobla principal de Llobregat que está dedicada e este é un traballo dedicado a dúas mulleras. Ya as donas de Cornellá un itinerario histórico, un percorrido histórico por por pola cidade con información e reservas que hai que te O diario dunha dona de Nova York, eh moitísimas actividades máis. Despois isto continúa tamén o día 20 Cinema Al Titán, eh, o corazón non olvida, eh, eh va de contes, ninfas e bruxos, historia que perduran na cidade bueno, cousas que eh, na entidade teñen moitísimo bueno, na entidade, quero decir no Concello teñen muitísimo, muitísimo que ver con a participación do Concello do, dos propios partidos, verdad? Eh, das asociacións que hai moitas asociacións que, que teñen muitísima participación por exemplo, aquí me parece que Castilla-La Mancha te, tamén unha sí. Mujer Maravilla Show campai sí. que que non ten o sea que non solamente é a a, a, a nos entidade rosario de castro senón que hai mutíísimas entidades máis que m, m, fan valer o valor de de Constancia do valor da muller na sociedade, non? Outra cosa que quería destacar é que dixemos o día 29 na entidade pero o día 27 hai no Auditorio de Cornellá un acto de reconocimiento dona, empresa e en emprendeduría, seria, non? Que ten moito... Isto tamén volve a ser organizado pola polo, polo Concello, pero presentado por Cristina Riva, periodista, coa actuación da Escola de Danza Eva Gris. É dicir que, non somente eh, grandes comunicadores, senón tamén participación de, de baile, de, de música, eh, eh, eh, e despois, outra cousa que tamén hai que destacar, o, o, donas e moviment veinal, durante todo o mes, parece ser. É eh, dicir, Eh, dice, un recorrido en imágenes del papel de las donas en los el, barrios de Cornellá y la lluta per millorar las condiciones de las donas amb la creación del primer centre de planificación familiar a la Gavarra e la fundación del Consell de la Dona no que ti tamén participas e sí. parte da asociación tamén ten moito que ver con, sí. con ese. No, no, en algún momento tivemos unha participación importante con a nosa Amélia tamén Sim, no? Amélia eh de estaba no consel de dona moi trabajadora, esa muller que por desgracia non a temos hora con nós, mm. pero que se lle recorda día a día, ten cuadros del eh, Alino, consel de li, no dona, ten cuadros de Alí pintados por ela. Eh, entonces, cuando, aunque te acordes diariamente de esa persona que foi tan buena contigo, Eh, che que se veixa que as pinturas tan bonitas E che vida Falando de pinturas, ela estivo dando clases Ou polo menos para, coordinando Traballos de pintura e outras manualidades Pero ti tamén tiñas exposición eh, cheches, Eu empecéi menos... con, empecé con ela E foi un caso meu Porque eh, Ela eh, Empezou a dar clases de pintura A óleo No óleo non, perdón A acuarela Elín Rosalía Castro y eu digo, bueno, eh, eu vou e fago bulto porque eu non tiña ni idea de nada desto. De y ela díceme, Amparo. Ponte e eu colle un lápiz. Digo, pero señora Amelia, que eu non teño ni poñe idea de como se fa isto. Dice, tú ponte aí a como todas, un lápiz ah, unha goma, aí un folio. Sí, sí, sí. Eh, gracias a ela, gracias a ela que tiño moito que agradecérlle. Eh, empecé a pintar. <risa> porque sí, sí, sí. son as cousas eh? sí, sí. pero empezades a, pesar de, a pesar de pintar pero tes unha producción ¿no? sí, hai sí, sí. cousas importantes te... moi importantes despúis xa empecé en García Nieto na biblioteca García Nieto e... agora levo unha temporadica que non teño horas pero xa o vino o profigo outro día xa me dice o, o Evaristo a ver, cuándo volves? digo, teño que volver, se teño todo o material teño a carpeta, teño todo el i teño que volver A parte que che vai moi ben a pintura Que te relaxa Que dache vida A pintura dache ti eh, di, Dieches A uh, uh, acuarela pero, pero tamén o dibuxo non? Si sí, eh, Fago o dibuixo Despois eh, xa pintar coa acuarela A acuarela é moi difícil, eh? Eh, Por porque... porque non podes corregir A acuarela é eh, que como te equivoques É que romper o papel Porque vais, eh, precisamente... eh, vais escorriendo eh, É aguada É eh, eh, pintura aguada claro. eh, Despois pues, xa empecé co óleo Co, co pastel uh -huh. eh, Co acrílico E eh, eh, bueno eh, Ficen eh, grabados tamén Ficen un moi bonito Moi bonito Pou cun sel da dona Da, de tres da, da muller da universidade, porque como sabedes elín con ella tamén temo la a universidade da, da dona en Culio. E, e tamén lle fizen un grabado Elio Consel da Dona. Me encantaba o grabado tamén, É eh? moi ca... difícil e encantábame. O grabado tamén é outra, outra das cousas que, que tamén participou, bueno, que, que nos fixo a entender e aprender precisamente a Amelia, non? É o cousa Un eh, bueno, eco grabado tes que ter unha plancha claro. porque vai nunhas placas. Sí, sí, sí. Te, que facer que sí. Eu tiño moitos grabados en base, planchas. que a base para despois sí. facer a... A impresión, sí. digamos, non? Si, si, Bueno, pois de verdad que é un placer estar contigo, a, a Amparo Ademais que, que estas cousas que, que ti estás a, dando a coñecer a todos os nosos e seguidores teñen muitísimo, muitísimo que ver con co eses actos do Día Internacional de la Dona Traballadora a Cornellá O día do, do 2025 Que non é solamente un día, é un mesenteiro dedicado a todos eh, estes traballos eh, fantásticos, non? Pa, eh, collemos algún máis de abril pola sencilla razón de que non hai no mes de marzo, o marzo tiría que sex un largo ¿no? para poder facer todo non hai todo, non, non, sí, hay, sí, non hai Hai algúns máis no mes de abril, sí, como por exemplo o desempenallir empanadillas de carne, ¿no? Ese que Esa obra, obra, obra de teatro que fai con ella por Las Donas. Pero sí. hai que destacar, bueno, despois dos que dixemos xeinos, sí, é momento para que destacar o do día 30 de marzo que ten que ver con Ambeu de Dona con voz de, de muller, recital de voz e piano co interve con intervencións teatrais de Mirella Pintó, que é unha mezzo soprano, sí. con Silvia Bell, que é actriz, Vladimir Broneviski, que de piano, e eh, todo poñendo en relieve a obra de don de mulleres compositoras que que, que quixeron facer unha homenaxe ás compositoras de, de de onte, de, de, de, de moito atrás, eh, de hoxe en día que eh, eh dos que viñeran eh, os que virán de ma maña. Esta, sin embargo, ten un, un precio mínimo que a entrada para, para poder participar na Sala Ramón Romagosa. Si. Sí. Eso eh, un bocadiño, claro, son persoas de grande prestigio, digamos, eh, eh de cantantes de músicos Exacto. especializados, non? Sí, sí, porque sí. está mecho soprano Mireia pintó, hai que lle pagar para poder participar en ¿no? sí, eh, colaborar sí. un pouquiño y, y ayudar un pouquiño porque tampoco se pode moito as entidades tampoco poden moito. Claro, claro Gracias tamén ao ayuntamiento que nos axuda moito, O concello, que, que, se muito, eh? o concello que se implica muitísimo. Sí, sí, sí. Bueno, queridos aintos, vamos a poñer outro bocado de música e intentaremos chamar a Galicia que eh, temos, eh, para finalizar, eh, previsto conectar con un músico tamén, que se chama Coco, pero que nos falará dunha actividade especial que se fai no en Entroido en, en Galicia, pero que se celebra o día nove, nada menos. Ahora, o domingo. O, o día nove, sí, sí, sí. Chámase, titúlase O Enterro do Oso. Que no tenga nada que ver con oso. Eh, o hueso, digamos, enterro de hueso. un hueso con terreno, puede ser do chamón a, a o puede ser... Ver, a ver, ver qué nos fala precisamente el coco. Vamos a la... Veña, música luego para intentar chamar con ella. Radio Zambor aos dimecres a les 4 da tarda Macedônia Musical un postre radiofónic servit amb molt de gust Macedônia Musical cada dimecres a les 4 da tarda amb el Joan Sola Estética Reds socials Humor Cinema Notícies i reportatges musicals Opinió Concursos De dissabte Un magazín matinal absolutament addictiu Cada dissabte pots escoltar amb Bernat Navarro I un equip d'11 persones A la sintonia del 89.4 de la FM radio Sant Boi De dissabte Entre les 10 i la 1 del matí Ràdio Sant Boi Més de 40 años amb tu. Galegos no baixan. Baixamos a música de Uxía Uxelamona, ese entroido, para recibir a unha persoa que coñece muitísimo cousas interesantes do entroido en Galicia. En este caso, é un entroido especial, un entroido que se celebrará o día 9 que leva por título o enterro do oso, que, que non ten nada que ver con ese animal, sino precisamente cos os, con o co oso, e que se celebra en Abancos, en, en, no Concello de Boiro. Vamos a falar precisamente con Coco. Moi boa tarde, Coco. Pues Moi boa tarde, Benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada e, e parabéns por ese traballo que estades a facer. Bueno, un, os traballos, cando se fan con gana, pois fanse ben, non? se ah, dá da gusto. Dá gusto. Pero esa m, m, celebración é especial, porque nós non tiñamos noticia dela, aínda que, de parece, ao parecer, ten moitísima antiguidade. non? Celebrase en a bancos, non? En, a banqueiro, a banqueiro. A banqueiro, vale, vale, vale, vale. De, a banqueiro. A, banqueiro. Se, a ver, ten máis de 100 anos, es un, bueno, fai, é que non sabemos porque un un señor que facía de cura, así de de antroidada, hmm. e pos morreu fai xa un montón con 90. Eu eu sei, máis de 100 anos ten isto. É un É uma coisa do forado do do, do usual. Sí. É, uns aqui enterram o, o Filipinho, outros queimam o, um, bueno, um o o, andam cada um um tiborio, o o farruco sí. E aqui, pues nada, enterramos yo osso, o moço, o azudo, um, osso, um, osso de um Un, un muslo dun, dun, dun porco ou algo así sí sí, sí. bueno, enterra el suoso pero ten, ten unha celebración entre comillas teatral non acompañada de, de, de, de retranca galega que ten eh, contanos parte do, de, de esa parafernalia de traballo que, que, que facedes vamos a ver, eso todo é eh, tradición é o último que se casa na parroquia sí. e eh, Bueno, a ver, a banqueira é unha parroquia do Concello de Boiro que somos sobre dous mil habitantes, ou así. Sí. E, bueno, último que se casa na parroquia, pois, eh, ten que recibir a... o... o bueno, oso, vai, no vai na súa... temos unha caixiña de cartón, vai <risas> como se fora un enterro tradicional. Un enterro, sí, vai, sí, sí, sí. O señor cura adiante... Eh, as choronas eh, que iban nos enterros despois e en tratores andando e eh, despois vano bueno, cos gaiteiros eh, bueno, so non pode faltar claro nunha coisa que se prece e vamos en acompañamento como se fora un enterro hasta a casa do, do dos novios mm. os novios esperan na casa Ajá. e ali e se ven o rollo que a caña toca pois ou empanadas ou tortillas ou filloas a ah, cerveza ou viño eso, os pois a caña tocou pois ten que asumir todo eso bueno, sempre dentro do humor lógicamente eh, a ver, chegase a un acordo non é dicir que sí, sí, sí. A, a, refírome que falase co, co, con esa parella ou co, co, coa posible parte sí, sí. desa de persona para a que ver, un sí, eu un mes antes sí. normalmente miramos porque a ver, porque isto todo é de moi borullo e claro, a ver, eh, vamos eh vou personalmente falar ca ca co da familia que tense a noiva ou noivo que sea da parroquia, né? ¿no? Neste sí. caso é u anoiva. Hm. Sí. E van, bueno, eh lle comentu, mira, oye, tocoucho interrogoso. Aí sí, si sí, é sí. sí, tocar mentar, si, sí, vale? Sí, Entonces, sí. Pasa? Ahora, pues, que pasa, ora imagínate porque eh, pois eh que lle algún familiar, a, a ver, se aumentalo, por exemplo, xa, xa non dun uh -huh. lógicamente. Claro, claro, ten claro, mm, sí. mm, sí. que ser un cousa entón de moi borrolo, moi bomor. Claro. Mm, non é unha obrigación. Si. Sí. Sí. Eh, te pase unha tradición tan arraigada que nunca hai problema para encontrar. Si. Sí. O sea, mm, é moi raro que te digan, xa, onde pudose dar o um, medour, va un caso que bueno, pois eh fallecera un pouco o, o pai e sí, da vale, vale. no, facelo, igual. Vale. Entonces no, non procede. Vamos uh -huh. ao siguiente que no pasa nada. Claro, claro, sí, claro no, é import claro. importante. Bueno, pero agora o que pasa é que os matrimonios a veces non, non, non están moi ben conformados e, e a veces son, son persoas que se arrechegan, que non que non teñen que, que non que, que non fixeron os papeles como debido divido ou, ou a verdade é que atopar agora persoas recén casadas é, é difícil, non? Si, sí, vamos a ver, é que de feito este ano sí. pasa eh has unha cousa Dime. que pois nunca son nadi, ah, nem mi... nem nem pulsurgado, pola iglesia. Antes íbamos por a iglesia. Agora na iglesia, verdade, e xa cada vez menos. Menos. Sí, Pero hermano, sí, nem pulsurgado nem polo concello. Aí onde Claro, unha casualidade, o sea, foi a primeira vez que nos pasou, E eh. uh, uh, uh. entonces que pasa? Que empezamos a, a tirar Ten fixo bodas de ouro bodas de plata que fora pola ah. igreja. Entón, aí nos apareceu uma de bodas de... había dóns. Sí, unha sí. de bodas de ouro e unha de boiras de plata. O, da, o das bodas de ouro e, bueno, pues, eh, tiña que unha pequena intervención quirúrgica sin sin nada máis, sí. pero, bueno, cadrava moi encima. Ah. Entón, dixamonos, bueno, vas a quedar en, en Reserva Cruciazcas e entón fomos a donde a última de 25 anos eu sí, comentei, sí. mira, é sí. que se toco o enterro dos sí, a león, é logo pois sí, é pues sí. dixo, bueno, pois pues, eh, eh, participo eh, vou falar coa miña nai e dixo, bueno, mamá é toco bueno, pues pues sí, sí. o enterro tal, bueno, pois nada, pois adiante o dia siguiente xa me confirmou conta con nos moi ben, oh, ben, ben, A partir de aí xa ten, dame unha foto para montar a esquela ah! a da Un, ame, non é unha escala desas de, de, de, sí, de, de que leva unha retranca de, in, in, in, incluída, non? retranca, claro. Entonces, si anda de Baifunto para hacer na todo eh, toda escrito en en gallego cerrado, nos somos da zona do Barbante, falamos moito KS. KS é coa J, non coa Gada. É, entón, KS é sí, coa sí. escrito todo como falamos sí, sí, sí. normalmente entre nós. Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Bueno, entón, eh, este ano, bueno, salimos ás 5 dun centro social que temos aquí, eh. ás cinco e media enterramos a bueno, liucuras plegarias, ás os oriños de tudo. Pero, Sean, em esta esquela, em vista de que o que passou, se avisado po ano que vean que vai a pasar. Ah, sí. Que vamos a empezar a tirar os arrechejados, porque isto... <risa> o sea, aquí a cuestión acaba... A falta ten a, a, a, a, a caber polas bolas ou ¿sabes? A <risa> arrechejados, entonces, ¿no? En confesión que avisei, non vos chametes a engaño, pero po ano vamos a buscar os arrechejados. Sí, se non hai matrimonio, arrechejados. Claro que sí, sí. Ah, eh, sí. efectivamente. Que <risa> si hai un que vai por a iglesia, tocoulle, Claro. Que vai ao xudgado, hosta, meñito que ora que non hai nada de su so, dim. Oye, mira que paisañino ora xa viva sin tala ah, coño. Vente pa aquí. Aí vai. Sí, o caso, o caso é divertirse e pasalo ben cunha cun cunha, bueno, de todo isto me irá acompañado de música, non? Si, sí, si, sí, si, sí, a ver, no sei. Sé, de feito no, fomos, temos un grupo de, de música tradicional que chamamos A Torniña da Banqueiro. Sí. E y... No, a ver, montamos unha letra aos mm. noivos que sea para votar pase... a ver todas as añádotas mm. que imos encontrando sin preguntarle a eles claro, oi, que sabemos deste? Bueno, mm. pos, a cada anécdota que eh, graciosa, pues vamos, metemoslo na comparsa, e bueno vamos dedicamos, facemos unha canción que llevamos votando tal, e iban bueno, música doa, música do outro. despois sempre temos uns bar, uns bares colaboradoras Ajá. que dependendo donde de sea, que pode ser eh, eh tal cos que desenvolvan, para rematar a festa, ese bar sempre colabora con nós, pois un DJ ou o que sea, para Ajá. que cente algo despois faga festa esta noite. Claro, claro, claro. Fantástico. Claro, sí. bueno, a, a... a cuestión é, é antes antes fai un asta, fai un 14, 15 anos, hmm. a festa, xa, nos xa salíamos pola mañan. Hmm, hmm. Eh, eh, salíamos eh, daqui da banqueiro banqueira, motocultores, con xente, ah, eh, claro, eh, a miña que motocultor todo disfrazado, o motocultor todo engalanado, pero, que pasa, íbamos pola carretera. Eh, nos moito de beber ajoa non somos. <risa> entonces claro, unha vez, pues, bueno, para unos tráfico, e ese día, pues perdonou-nos. Sí, sí, sí. Pero dixo, ei, estas cousas non son para andar, sí. os carreteres que son carreteres tal, e claro. devo espero que non sepades que como paremos e pedamos documentación, Eso todo o que estáis facendo nun tan non entenden unha fase de reglamento Claro, claro, ese for ese formato. For, e... claro. Ese for... que darles un marcha atrás. Sí. Entonces, cando son dentro da parroquia por carreteras locales Sí. Facemos un calendario, un circuito a Ah. A, a policía local nos coñecemos e a policía local nas eh, eh, na carretera local si sí que nos acompañe. Ajá, ajá. Pero claro, cando collemos puy, a carretera nacional que pasa que nos atravessa a parroquia aí, claro, a policía local din eh nos aquí terminamos, ora xa un problema vos. Claro, claro. claro. É claro, é un problema que é un problemón, Claro sí. sí, sí, sí, a cañeet collen. Sí, sí. si es non nada. Si lle fan sopla. Se, se lle fan soplar a auja da, da, da esa auga que me vedes seguro que claro, <risa> nada positivo, claro, claro. se fan soplada logo despois mm. que os multicultores non poden levar sin. claro que non claro que si bueno vamos facer as cousas ben cando se non temos que ir a carretera general pois pues bueno estamos amparados e polo concello, polo a policía local, a protección civil, pero é un outro tal, claro, non podes pedir un permiso específico pa tráfico para andar cunha cousa que ti sabes xa que é ilegal o que vas pedir, O sea que xa Sabes, non Si, si, si. Sería mellor. Vamos e eh, Cando temos que ir así, imos ir andando. Bueno, pois pues cansamos un pouco máis as pernas e sí. punto. E bueno, pues o Consello es... tamén colabora con nós anos para un tren turístico que caray, bueno, caray. Tu vai subindo xente no tren, bueno. ben, moi ben, moi ben. Unha <risas> celebración importante que, por certo, vos rematades o Entroido máis tarde co o resto, non? Porque parece ser que eso está previsto para o domingo próximo, non? Si, sí, si sí, é domingo nove, non sempre é o domingo seguinte. O domingo seguinte do Mercos do do mércoledas, ou seguinte do domingo dentro, domingo dentro e o martes dentro e o domingo seguinte que o domingo de piñata Cando cando 2. vos celebrades iso. Bueno, e iso é decir, de, Ademais de toda as parafernalia como acabábos de dicir ou polo menos que entendínche o principio, eso se celebra con degustando pois esos petiscos que, que o, claro. a parella ou, e a vos tamén axudade, seguro que alguén máis, algún bar pa, pa, pa, tra, e tal tamén participan, non? Os veciños, se, a ver... Os eh, veciños tamén eh, participan. O... o, o a pareixa de Casado son os, os organizadores, sí. pero colaboramos prácticamente todos, sabes? É mm -hmm. que... El bastante... Como digo, eu vos bastante é que nos abres aporta que xe, é? <risos> sabes? E, sí, sí, sí. Para ver, é que... É como yo... É que estamos falando de máis de tantas personas, sabes? Ah, carai, carai. Claro que eh, é unha parroquia, pero moita da. xente... Chegase moita xente a celebrar esa, esa festaza, ah, non? Ah, dame, pero... de, Así, ni choqueiro, xa disfrazado, xa imos... Bá, xa, <risa> eh, sí, máis de 100. E ah, logo ah, despois, claro, que donde sea os, e, e os veciños que é de alrededor caen, non se disfrazan, porque ao no cabo acabo, xa di tamén, porque, van. Bueno, No, se disfrazan para festa viven na igual doutra maneira, pero si hai lío. Si, si, si, si. É un sí. é un día que se vive da mañá á noite, sabes? Claro, claro. Bueno, e ademais, despois de, de, de, de ese, bueno, ese folleto informativo, que seguro que o tendes por, todo, por bonitísimos sitios, eu vin aí na internet, ou, ou polo menos nas redes, vim que, que eh, dades unha recomendación final moi interesante, que ademais ten moito que ver con esa forma de falar que dicíamos antes ao, ao principio. A organización pide moita precaución e sentido, no, no traslado fúnebre non non facéndose responsable dos danos mm. que se poideran ocasionar. Claro, precisamente, eso todo eh, fixe, non? Mm. A raíz do de tráfico. Ah, está. Non é que non vimos, non porque non nos podemos fazer responsables dunha cousa que sabemos que é ilegal. Claro, claro, claro. claro. Sí, sí, entón, puxen esa moletilla, non, non bor nada, porque non é... Non é cuestión de dicir coño tal porque tal porque dixen coño tal que son uns cabrón non, a ver, as cousas son como son <risas> entón que queres ir no matarquillo? Non pasa nada sí, sí, sí. ora, oio, o matarquillo teu é xente que levas é problema teu claro, se atravesas a nacional no lóxicamente aí podes ter problema claro que sí claro, claro desde o momento que organizas porque nós temos a, a organización por exemplo, a dormiña que é no grupo que eles coveu Mm. é unha, unha asociación sea, feita, creada facemos e, tal, facemos festas de romerías e todo eso mm, está legalmente, que pasa, claro non podes meter unha cousa ilegal, non hai asociación legal, e, e é un lío mm. entonces eu sei que a tradición é moi boa, e a xente lle gusta ir con os tratores e todo non, non pasa nada, pero, oi, sabes que é eh, o É un, faga, é un riesgo, claro que si sí, é un riesgo. E canto... E asumir o Que no interior nunca pasa nada. Claro. No se, a, a policía local... Axúdovos. Efectivamente, axúda, mas De o defeito, man, mando... Defeito, colguei en internet hmm. ayer o... Ayer, o, si, por menos, lo, o recorrido xa marcado e todo, sabes? Ah, sí, este sí. anda cortino, hai veces que temos que andar 2 kilómetros e pico, 3. Vale. Este ano non, que nos cadrou corto. Mui ben vai marcado eent oxe este ano, por exemplo, non hai problema porque todo é interior, ent entonces nós temos autorización vale. do Concello. entto non pasa nada. Vale, vale veces que sí que temos que desplazarnos ent entonces unhas carreteras cando son tituladas da xunta ou da diputación xa lógicamente Tenho pues outra... outra responsabilidade, é. lóxicamente sí. é, Efectivamente, Esco... outra historia, Escoito... sabes? Escoito, Coco E, e, e, e, e a Dorniña ten varios intérpretes musicais Quero dicir, tendes ten varios músicos, non? Si, sí, ó, somos cinco, cinco gaiteiros Pero depois entre pandareteiras e voces e todo Somos 14 en total Carai Ah, sí, sí, é sí, unha sí, boa, sí, boa acompanhamento. A mesa ainda, ainda ocupamos. Eh. Un, un boa acompañamento claro que si Sí, ó, sí. Ah, sí. Eh, Hai disfrazados ou vades vestidos co, co... Sí, sí, sí, sí. Ah. Imos disfrazados e, a ver, eh, nós, no, por exemplo, como imos o ácido grupo, imos eh, máis ou menos todos iguales para que... Des... Ah. Non, o isto é, nós imos sempre deschoqueiros, non, non disfrazados. Proese desfrato. de sí. os no, é o sea, choqueiro de antes de toda a vida, non? Un ca ya. un, un pantalón medio roto, un pantalón medio roto, unha camisa media velha, un... sí. é é iso. Sí, sí. É para, dist para distinción do, do, do propio grupo, non? Di para que se vexa eh, que, que o grupo ten unha mínima un choqueiro, un choqueiro de toda a vida. claro, claro, claro. claro. Adorniña de banqueiro que que, que que é precisamente a asociación que, que, que vos encargades de levar adiante todo ese traballo. Que tamén eh, facedes eh, outras eso, actividades, eh, non outra, outras outra festas, por exemplo, alguna excursión, unha festa, o un agosto... Sí, oh, algún... Excursións en agosto, temos unha romería o primeiro domingo de agosto, uh -huh. romería de xito aquí, tamén unha moi boa festa, o, o, o primeiro de semana de agosto. Sí, sí, sí. Despois eh, temos... Eh, ¿Algún, algún eh, cocido en especial? En, en septiembre también tenemos la posición dos barcos, que es Carmen, también ah, estamos con muy bien, muy a ver, en, en los barcos. Y después, bueno, de feito, martes colaboramos con el Consejo de Boiro. Mm. A ver, no, estamos seguidos. Eh. <risa> a cuestión no se no nos podemos aburrir. Claro, claro, claro. Eh, pasar, pasar esa transmisión de alegría para, para todas as persoas que participan, tanto novos como maiores, non? Sí, sí, sí, de feito, eh, a romería, a, por exemplo, a romería, eh, pasou un momento que os que a organizábamos, que estábamos cansados, e non viña, xente nova por atrás, sí, xa conseguimos, xa levamos dous anos. Mm pero no do enterro do oso xa hai xente, o sea ten unha cousa que vai pasando ora estes anos toca a min hmm. pero bueno, eu tamén xa non, non volvo a fazer 60 que xa os entón, <risos> a ver si, sí, queres que que relevo xa é amigo que habra pois, que despabilando, non? Sí, de xa é xa que hai xa un relevo, non? que, que hai exactamente que, que alguén colle o testigo, non? Claro, e... Direi, veña, que pa ano bueno, ou pa pero outro, pero bueno, hai que, hai que ir empezando porque eu, a verdad, a ver, eu fajo porque eu paso ver Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, e recoñece en choteu labor, porque sí. en realidad de, eh, sí, facer hombre, todo tío, eso é y... es un, es un traballeño, pero... <risas> a ver, de feito, o ano pasado veña un... de, de, de, de tres é que un... Un, un, unha xuntanza asuntoanza cos colegios de Boiro. Claro Y botei unha semana explicando por os colegios, o claro entre todos as mesmas, estou facendo ora por un por os dos, mismo, hora, uh -huh. fom pros colegios, por claro. De feito había un meñado un, un colegio de Mangres ou bueno, me parece cerca de aí de de, de, de Cataluña, Carai. eh Autode Cantabria, Autode Zaragoza. Claro aí. E claro, cando vi un sabes, unha ya si un pouco claro, pois pues, cando nos vendin parece se van disfrazados, eh? Porque fixamos simulacros de como se si fóra realmente o enterro. Sí, sí, sí, enterro, sí. os rapaces foron por aí, bueno. Sí, lo... sí, no, no, hai que claro, si sí, levasa caixiña e todo ese eh, a parafernalia, sí, sí, especie sí. de, de, de... unha un, caixa que leva unha cruz arriba, se si, se si bus, si eh, en, en en Facebook Mm. o Cocó Blanco si, si, Cocó Blanco sí. e mirad o que tal, e ainda puxen aí a caixa, unha caixa coa súa cruz, un orinal unha basenilla, como xa chamamos aquí eso é o donde vai agua bendita do cura perindicindo a xente <risas> e <risas> vos en buscares aí desde que ainda colguei a fotos foto son, pola miña, xa agora. Mm -hmm. e a caixa fixaron a os alumnos do, do colegio que temos aquí no banqueiro Carai. Porra, a ver, unha caixa o de... de... sí, sí, caixa negra, non? Unha caixa negra é eso. Vi sí, tanos sí, sí. rapaces do colegio de aquí. Era ya, ya ao lado. E ya vacinillas, si, sí, si, sí, vacinillas e dun devil. bendita que vai bendecindo coitipotes e esas curillas, esas curillas. Hai un que vai que vai, vai disfarzado de cura, non? Eso, homes, claro, vai disfarzado de cura. Pero sí, sí. onde sempre estabano? Sí. E outro que tamén... Que vai bendicindo, que, que, que vai bendicindo a todos os veciños que ah, se chegan claro, por ali, non? Ah, sí, no? sí, <ríe> sí. e auja, pô. Vale, vale. Pois, de verdade pues... que estás nos contando unha historia extraordinaria é que, ademais, remata o, o, o, o, o entroido de Galicia pois, dunha forma especial. Que o facedes cada ano, ademais, como que diste, eh, precisamente o domingo despois de, de, do Mercos de Cinxa, non? eh, sempre do miu, a mas outra. Nós nunca suspendemos, indouse por lo mesmo me chamaron portalaz. Hmm. Si chove, pois mullamos, se si non chove, pois non. <risas> nunca suspendemos, E dicían, "Jodele, si suspendemos porque aquí da chuvia para o domingo." Si, sí, sí. digo yo, non para que unos non é, é suspender, non é unha cosa. Sí, sí, sí. Non se suspendemos eh, e, é de obrigado cumprimento. O nome de xenala unha persoa, unha familia. Claro. e además é de obrigado cumprimento, non? Que decir que claro, eso? Claro, porque a cuestión é. Euro, te imagínate, está toda a familia, os veciños facendo filloas toda unha noite, porque no, te contas que nós en medio hora comemos moito. Uh -huh. Pero para o que o comemos nós e moita xente está traballando toda a noite. Claro, claro, claro, no facer filloas. Eslemon... Porque aproveitamos, decimos, solo non vamos. E facer filloas leva un bon no. traballliño, además eh, ser tan finiñas ser... e claro, claro, claro, Eu, eu teño de axudado en varios Mm. E se bota toda a noite non é broma, eh? sí, sí, sí, sí, sí. E ora dizte, non vamos. Homem, sono falta de, sí, sí. Sí, falta de respeto. Si, mollámonos un chisquiño, pero vamos, claro que si, sí, sí, Mollámonos, pechámonos a casa, os cámos deschámos, sé, non pasa nada. Claro que si. Sí. Pois, pues, eh... esa sen, aí que ten un respeto. Eu digo, eu de feito nin yo comentei, eu se tu me con ela sí. laus. Si. o Controlando tempo, más ou menos como veches o tempo. Eh, eh, eh fai máis ou fai menos, date conta. A ver, nós eh, o un protocolo, a xente que nunca fallamos, andamos ás dor 50 persoas somos fixo. Si si, como ti dis, non se pode facer un feo, non lle pode facer un feo a esa parella que que traballa. Claro, é un feo es un ah. feo grande para pa mí lo otros... no más importante es eso que el resto todo sí, sí, aparella y otros vecinos que también aportan a su participación claro, eso, claro, claro, claro, claro, ahora imagínate sí, sí, sí. puedes decir, mira, eh, eh, mira no vamos porque choveo no, choveo me no sé punto. a ver sí, con eh, coches un parajo, pues, sí, sí, sí, sí, un parajo. claro, sí, coño sí, sí. Eh, si sabe de, si de, si de demasiado que no podemos ir en procesión coño, pues vamos en coches sí, sí, sí pero no... sabes, pero esto hacemos claro, claro pois iban ese pola tarde preparar o sitio, basta sí. demos ao coberto sí. A ver, pero de aí nós nos sostendemos nunca Moi ben. Pois Coco, desexámosche moitísimo éxito eh, eh, parabéns a ti e a todo o equipo que ti, seguro que tes aí moitos axudantes que eh, farán que eso, que iso fará, farán que todo todos vosotros teñades moitísimo éxito. Felicitacións a ti e a todo o equipo e tamén a esa parella que como te, teño entendido que son Conchita e Paco, non? Con chiste a pago, efectivamente. Pois pues un unha, unha felicitación eh, eh, facé de unha foto con eles que é, é, publica na túa página aí no sí, Facebook teu, sí, sí, sí. non? Lóxicamente... Vou a, a, a poñer todo eso todo o día, sí. vou a colgar en, en esa página moi ben votos e con eles van a ser os artífices, estas clases moi ben moi <risa> Pois felecicios tamén da nosa parte eh, cando Vire. teñamos o, o audio te achocho mandarrei para que teñas tú constancia e eh, que podes tamén disfrutálo con, con todas as persoas Moitísimas gracias sí, por, por participar moiitísimas gracias, gracias de, verdad, eh. de verdade é que os galegos do Mediterráneo enteráronse dunha cousa especial que leva moitísimos anos celebrándose aí en a banqueiro embrioitoit simas grazas eh moitísimo éxito Coco. Hasta lo, guiño, hasta hasta lo, lo guiño. Vamos a despedir ao Coco con, con música que ten o noso técnico preparado e de seguida vamos a despedirnos tamén do... para música de Seila, Patricia, despedímonos a Tobindeiro Xoves, que foi un programinha axeitadinho, con, con música, con noticias, con informacións importantes, moi importante o asunto da, da, da dona. Actos do Día Internacional da Dona Treballadora en Cornellá 25 2025. Queridos aintes, a Tobindeiro Xoves, que teñan unha feliz semana. Moi boas tardes. Eh... Espero volver pronto aquí con Xulio. Muchas gracias. Veña. Hasta luego.